בעזרת השם, ספר המידות, המשך נידה שש היא מרובה בדמי מדברנית ואל תטפה בעיני בני אדם גם תלחץ את עצמה במי מעיינות גם אל תיגע את עצמה הרבה גם בעלה ייזהר בנטילת ידיים גם אל תכעס גם אחר הטבילה תיתן צדקה גם בעלה ילמוד מסכת נידה ואחר כך יאמר שיר של יום גם תרחוץ את עצמה בדברים העולים מתוך המצודה מן הנהר, גם תשתה עליו עז, גם תרחוץ בנוצת עזים, גם תעשן את עצמה בלבונה. אישה ששופעת דם תכתוב אותיות לא אחד ותישא עליה. אישה שהיא פרוצה, על ידי זה אין לה וסת ומרבה בדמים. <coughs> נידה שרתה דם דרך מקרה ומחמת חטא האיש. אישה חלק שני, אישה שאין לה וסת, תתענה. סגויה להחזיר לאישה וסתה על ידי הכנסת אורחים. מי שעסקו ומשאו ומתנו עם האומות בעת חגם, או אפילו שלא בעת חגם, אלא שפרנסתו שמעמיד דברים לעבודה זרה שלהם, על ידי זה אשתו שופעת דם תכף סמוך לטבילתה. השלמה, אישה שדמיה מרובים, צער גידול בנים שלה יותר בעיצבון. הוא מסתכל באשתו נידה, הווה לבנים שאינם ממוגנים. כל שאינו פורש מאשתו סמוך לווסתה, אפילו אב אלה בנים כבני אהרון מתים. וכל הפורש, אב אלה בנים מזכרים ורואים להוראה. כאשתו של אדם שופט דם בלא את נידתה, בידוע שאיזה שנאה נתעורר עליו. <coughs> אישה נידה <coughs> דפסקא בן תרא, אם סוף נידה עושה מריבה ביניהם. נפילה לפעמים אדם נופל ממדרגתו לעת זקנתו. על ידי גביית מס נופל אדם ממדרגתו. על ידי קנאה נופל ממדרגתו. על ידי קנאה אינו הולך בדרך אחד, לפעמים מתפלל בהתלהבות ולומד בהתמדה, ולפעמים התפילה והלימוד עליו כמסע. מי שנמעט בדיבורו, הוא בוודאי הרגילות של לשונו היה צריך לדבר על כל מה שצריך. אבל מי שנמעט ברגילות לשונו, בידוע שפרנסתו נתמעט, והוא צריך לחסד גדול וישועה שייתן לו הקדוש ברוך הוא פרנסה. על ידי השבועה, ניכרת ההשתוקקות של האדם. כשאדם מחליק ונופל, זה על ידי שהתחזק לעבור עבירה. כשאתה מתחיל לעשות איזה מצווה, וההתחלה היא בכל לבב, תצליח בזו המצווה ולא יאירע לך שום היזק. מי שנופל מיראתו, בידוע שירתו, לא הייתה טהורה. אדם נופל מחמת תאוות ממון. כשתשמור את עצמך מגזלות ומשבועות ומשקר, לא תיפול ממדרגתך. כשאדם מתפלל במניין שיש שם רשעים, לפעמים הם משליכים אותו למטה, והסגולל הזה שיגביה ידיו למעלה בשעת התפילה. מי שליבו נופל מההתלהבות ומחמה עד ששונא את הצדיק. הצדיק שמנהיג באמת את העולם לא ייפול מחשיבותו. מי שבורח מן הכבוד והכבוד רודף אחריו, בוודאי לא ירד ולא ייפול מכבודו. על ידי התקשרות לצדיקים לא ייפול ממדרגתו. חלק שני, מי שהולך ונופל, ידע שמלאכיו השומרים אותו נסתלקו. מי שבא לו ערעור זנות עם בת אל נכר, בידוע שיהיה לו איזוהי נפילה. או איזוהי חולת, יבוא על אשתו ובניו. השלמה, צריך לחזר אחר מוהל צדיק וירא שמים, כי כשהמוהל אינו טוב, על ידי זה בא התינוק לידי חולי נופל. מי שהולך בשוק ונופל, בידוע שהוא גדלן. כשאדם הולך ונופל, סימן שנפקד למעלה לאיזה כישלון. כשהולך ונופל, לפעמים נגזר עליו למות ועכשיו נתבטל על ידי הנפילה. לפעמים הקדוש ברוך הוא מפיל את הרשע לאיזו הוצרה כדי שילך אצל הצדיק ויבקשו להתפלל עליו. מי שהולך בשוק ונופל, בידוע שיש בו חנופה. קודם שעושה הקדוש ברוך הוא נס לאדם, האדם הזה נופל לרעה והכל לפי גודל הנס. כשרוצים לדחות איזה אדם מעבודת אלוקות, נותנים לו כבוד כדי לטורדו. הלומד תורה לתלמיד שאינו הגון נופל לגיהנום והב וכזורק אבן למרקוליס. על ידי לצנות הולך ונופל. המתלוצץ נופל בגיהנום. לפעמים הקדוש ברוך הוא מחזק לב הרשעים כנגד הצדיקים במריבה כדי שיהיה להם מפלה. כשמתנגדים חולקים על חסידים ורוצים לבטל אותם מלאכת שמיים, על ידי זה נופלים ונבזין בעיני עצמם. על ידי לשון הרע נופלים במלחמה. מי שהוא תאב לממון הוא נופל ממדרגתו. מי שאומר מסירות על חברו כל הנסמכין עליו נופלים. על ידי ניאוף נופלים הצדיקים. על ידי ענווה אינו נופל ממדרגתו. יש צדיק שקולו הולך מרחוק היינו בפרסום ואחר כך הוא נופל על ידי תאוות ממון. כשהצדיק נופל לאיזו הוא צרה צריך לו לבקש מצדיק אחר שיתפלל בעדו. על ידי שבח שמשבחים את הצדיקים מפילים את הרשעים נפילה גדולה כשהמתפלל נופל לקטנות זה סימן שלא יתבלבל תפילתו שלא יתקבל תפילתו צריך האדם להיזהר בשעה שמזכיר את השם שיהיה בקדושה ובטהרה היינו שיקדש רוח פיו כל כך שיהיה בבחינת רוח נבואה ואז הרוח הזה הולך ומפיל אותם הבוטחים בשב ובעבל וזהו בשם השם אלוקנו נזכיר המה קרו ונפלו. ניוול פה חלק ראשון. מי שמדבר ניוול פה בידוע שליבו חושב מחשבות אוון. על ידי ניוול פה באה חנופה. בעוון ניוול פה, צרות וגזרות מתחדשות ובחורי ישראל מתים חס ושלום, ויתומים ואלמנות צועקים ואינם נענים. המנבל פיו, אפילו חותמים עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה, הופכין עליו לרעה, גם מעמיקין לו גיהנום, גם לשומע ושותק. חמור האומר בפיו מן העושה מעשה. השלמה, על ידי החנופה בא לידי ניבול פה והוא עדין להפך. איש בטל שאין עוסק בשום עסק, על ידי זה את מרובה במשגל ומדבר דברי טינוף תמיד. קרי בא על ידי דברים בטלים וניבול פה. נהנה מאחרים. מה שהצדיק מקבל ממון מהרשע אף על פי שזה הממון הוא ספק גזל, אף על פי כן מותר לקבל ממנו, כדי שלא יקבל לרשע על עצמו איזה תלמיד חכם רשע ויאמר עליו שהוא צדיק, וייתן לו הממון ויחלוק על הצדיק האמת. משרבו מקבלי מתנות נתמעטו הימים ונתקצרו השנים. אדם שקיבל טענה ממנו פעם אחת, אל תבזהו. מי שמכביד הוא לו לא על בני ישראל, לסוף שנצרך לאחרים. מי שעושה טובות לבני אדם, מותר לו ליהנות מהם וצריכין לשרתו. על ידי הנאה שאתה מקבל מחבריך, על ידי זה אתה סובל צער על עוונותיו. מי שאינו מקבל ממון מאחרים, יגדל כל זרו המלך גובה יציאותיו מן העם. צריך לעסוק באיזה משא מתן כדי שלא יצטרך לסוף לבטל מדברי תורה. מי ששואל חלקו בפיו כאילו גזל. המצפה לשולחן חברו, עולם חשך בעדו, גם חייו אינם חיים. מי שיש לו נשמה, הוא נהנה מריח. חלק שני. גדולה יגיע כפו, שמציל את האדם מהריגה. מי שהוא שונא מתנות, אינו מתיירא מעלילות. השלמה. כל המבזה בגדים, לסוף אינו נהנה מהם. על ידי ביטחון, אין אדם צריך לחברו. מי שאינו מענה אחרים מממונו, על ידי זה גזלנים באים עליו. על ידי צדקה, תזכה שלא תצטרך לישועת אדם. גדול הנהנה מגיע כפו שהוא מכיר בכבודו של מקום, מה שאין המלאכים יודעים. בזכות שהנקבות נזהרים מניאוף, לא יצטרך אדם לחברו. מקבלים מתנות מרשעים כדי שיחזרו בתשובה. אל יקשה לך, למה להם לצדיקים ליהנות מאחרים כדי להנהיג את בני ביתו בראש ובכבוד? מוטב שלא להנהיג ולא ליהנות מאחרים, אל יקשה לך. כי כל מה שיש תענוג והרחבה לצדיק, על זה נתגדל נשמתו, וזה יש מנוחה לשכינת הקדוש ברוך הוא. ובכן, אין לבוא בידיים ריקניות. נגינה כשהצדיקים מתפרסמים בעולם, על ידי זה נתחדשים ניגונים בעולם. הלוויים היה להם לכל יום ניגון מיוחד, ועכשיו בגלות נשתכחו הניגונים. וכשבא איזהו שבר על איזה אומה, אזי מתנוצץ הניגון של הלוויים שהוא כנגד השבר הזה. על ידי הניגונים שיש בהם כל בכייה, יכולים להוציא השבויים מבחינת מוציא אסירים בכושרות. על ידי הנגינה, אדם ניכר אם קיבל עליו עול תורה. מה כשהאדם שוטה מתחיל לזמר ולנגן ולא כן באכילתו? מחמד שאמרו שירה על הבער ולא אמרו שירה על המן. השלמה התפילה שמתפללים לפני העמוד בנגינה הוא סגולה לבנים. על ידי רינה שלשמחה תהיה בר דעת. על ידי הניגונים שאתה משורר אתה מעורר את הקדוש ברוך הוא שיסתכל באומה זו שאתה משורר את הניגון שלה למה היא משעבדת בך על ידי שמבטלים זמר של שחוק, בא זול. סגולה להסיר עצבות שישמע את צדיק נכבד כשהוא מזמר. מי שיש לו פחדים יזמר זמר של שמחה. על ידי זמר תבוא לידי שמחה והתלהבות. מי שאין לו הנאה מתפילתו יתפלל ברינה. על ידי שירות ותשבחות ממשיכים שכינתו למטה. ניסיון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 כשאדם בא לאיזה ניסיון, ידע, כשיעמוד בזה הניסיון, שהקדוש ברוך הוא יעשה לו נס. העומד בניסיון של ניוף, יזכה לאושר גדול בנסונים השונאים שלו. נר תמיד, חלק שני, בזכות נר תמיד הדולקים בשמן זית, ניצולין מגזרת שמד. ספירת העומר, חלק שני, על ידי ספירת העומר ניצולין מגירוש. ביותר צריך להיזהה לטבול לקריו בימי עומר. בספירת העומר יכולים להכניע את המסור וסימן לעומר ראשי תיבות מאיגרא רמא לבר עמיקתא. השלמה בריחת הקשת בל"ג בעומר וסגולה לבנים. סוד חלק שני על ידי עיון עמוק בסודות התורה יוכל לפקוד עקרות ולרפאות חולת חזק. השלמה בתחילה הקדוש ברוך הוא מגלה הסוד בהתורה להצדיק ואחר כך אומר הקדוש ברוך הוא התורה בשביל הצדיק. השיכור אין מגלין לאורזין דאורייתא. מי שמגלה סודותיו אזי קשה דבר הזה להתקיים. ספר מי שיש בידו לחבר איזוהו ספר ואינו מחברו זה כמו שיקול בנים. אלו המחברי הספרים צריך אליהם לשקול במשקל את הספר אם יש בהם כדי ספר כי עיקר הספר אינו אלא אלו הדברים הנאמרים בהתקשרות הנשמות, בבחינת זה ספר תולדות אדם, ואם יש בו מעט בהתקשרות הנזכר לעיל, אין בו כדי ספר. מביני מדע יכולים להבין כשרואים בספר חידושין דאורייתא, אם בעל המחבר חידש אלו החידושין בעצמו, או שכבר היה לעולמים שחידש אלו החידושין, ומחמת שלא היה בהם כדי ספר, נתגלה לבעל המחבר אלו החידושין, כדי לחברם בספרו. אבל באמת לא טרח על אלו החידושין, כי בא לו בנקל, כי כבר היה מי שטרח בשבילם והביא אותם לגילוי. כשנתפס איזהו ספר חדש, על ידי זה הבכייה שעל ידו נתחדש זה הספר, בבחינת בשיקובי בבכי מסכתי, הבכייה הזאת נתגבר כנגד גזרותיהם של האומות, שלא יתגברו עלינו. גם, עיקר כוח ממשלתם מנועל אלא בבכייה של עשו, בסימן הדבר והיה מספר בני ישראל ככל הים. מי שאין מסתכל על נשים, זוכר שזרעו יחברו פירושים על התורה. מה שספרים קדושים של צדיקים נגנזים ונאבדים ונשכחים מן העולם, כגון כמה ספרים של תנאים וקדמונים שנאבדו ונשכחו, הוא טובה על העולם, כי על ידי זה נאבדים ונעקרים ונמכים ספרי מינים ואפיקורסים הרבה, יימח שמם. גם על ידי זה נתבטל קינה וסינה בין איש לאשתו הכשרים המתנהגים בקדושה. על ידי ספר גדול שיוצא לעולם, נפקדין עקרות, וסימן זה ספר תולדות אדם. השלמה כשאדם רוצה לדע איך להתנהג באיזה דבר, יפתח ספר ויבין איך להתנהג. מי שישמור את עצמו מבישולי עקום ומנסך, זוכה לחוכמה ומבין בכל ספר. מי שרוצה שיתקיימו חלומותיו, יכתוב אותם בפנקסו ואת היום ואת השעה ואת המקום. מי שמדבר ומסית את חברו ליראת שמיים, כל הדיבורים שמוצאים מפיו בשעה שמדבר עם חברו, נעשה ממנו ספר. מתקבט בקלון חברו לא יזכה לספר שיקרא על שמו. הספר שנכתב בדיוש של שמן זית הוא מסוגל ללימוד. הספר שאדם רשע למד ממנו, אל תלמוד ממנו, כי האותיות תרשיעו אותך. המקיים ספר תורה של אביו בתוך בביתו, זוכה לאושר. מי שהקדוש ברוך הוא חשוב בעיניו, יכתוב בספר כל שמות הצדיקים והיראים לזיכרון. דברים שאתה שומע מפי הצדיק, הם מועילים יותר ממה שאתה לומד בספרים. סגולה חלק שני נוצה של עופות הבר הם סגולה לחולי הריאה, ומסוגל לחזק את הרוח חיים. השמיים יש בהם שינוי מראות לפי מראות הסבים הנגדלים על ידיהם, והם מסוגלים להסתכל בהם. מי גשמים מסוגלים למי שאין לו גבורת אנשים. אמירת תהילים סגולה להוריד גשמים. תהילים למטה השמיים תשתה מים. סגולה להחזיר לאישה ושתה על ידי הכנסת אורחים. מי ששערותיו מרובים שלא על פי הטבע, זה עלול לנזקים הרבה ולפגעים רעים מהסטרא אחרא, סגולתו שיקרא פרשה שקוראים ביום כיפור. מי שנתעלם בפתח פתאום, יעבירו על פיו חלף כשר. סגולה למקשה לילד, תתלה לה על צווארה מפתח של הבית תלמין. גם המפתח הזה מסוגל להכרה. סגולה לכל יד צוואר שיבקיע על חורבן בית המקדש. סגולה כשנכנס לבית חדש לגור, יכניס לשם חרב או סכין או שרק לזין, וסימן לדבר בחוכמה יבנה בית, כלי חמס מחורותיהם, חרבותיהם מגורותיהם. תפוחים מסוגלים למקשה לילד. סגולה לחולה להסתכל על הציצית. והסוד בפסוק הנה בנך יוסף בא אליך כל אלו התיבות מרמזין על הציצית, היינו, מניין החוטין והחוליות והקשרים, כמו שמבואר בפרי עץ חיים האין שם, ואיידי זה ויתחזק ישראל. והאין בליקוטי מוהרן חלק א' סימן ז', סגולה לכל נופל שיפזר צדקה, פיזר נתן לאביונים. סגולה למקשה ללד שתרחץ ביין מלפניה ומאחוריה, נכנס יין יצא סוד. השלמה אשור מסוגל לאהבה, התענית של חמישי מסוגל לגידול בנים. אישה שמשקלת את בניה, הסגולה לזה שתרחץ את הכלה קודם החופה. בריחת הקשת בל"ג בעומר הוא סגולה לבנים, גם התפילה שמתפללים לפני עמוד בנגינה הוא סגולה לבנים. השירות והתשבחות שאומרים קודם אור היום הוא סגולה לבנים. גם לאישה שנחסר חלבה. גם לאישה רעה שהיא כעסנית. מגנט סגולה לבנים. מנקת שנחסר חלבה, הסגולה לזה שהתאבל בעלה על ירושלים. סגולה לגידול בנים תזרע איזה מין תבואה, וכשתקצור אותה תיתן אותה לעניים, ואתה לא תהנה ממנה. סגולה לבנים להקטין את עצמו. השתדלות בפדיון שבויים מסוגל להולדה. ה' הנעשה מכסף מסוגל לפריה ורבייה. לימוד אגדה מסוגל לבנות. הקוצים מסוגלים להולדה. מי הירדן הם סגולה לביטחון. סגולה לבטל גאווה ליתן צדקה. סגולה לבטל גאווה שישתתף בצעתן של ישראל. סגולה לגאווה שיסתכל על השמיים. הכובע של צדיק סגולה להסיר הגאווה. הפסוק אם יעלה לשמיים שיאו והפסוק כי לא לעולם חוסן הם מסוגלים לשבר את הגאווה. מי שמוחו מבולבל יהיה רגיל בתפילת חבקוק הנביא. גם לימוד שח סגולה לזה, גם אכילת חיתים. הכל היוצא מפי בר דעת שבקדושה מסוגל להיראה. מי שרוצה לעבוד, לעבור על הים, יוליך עימו איזה ציפור ואיזה דג הים, וזה מסוגל לעבור את הים בשלום. סגולה למי שהולך על הים, יישא עמו שיד ויינצל. תפילה של יונה הנביא היא סגולה לומר על הים. עצום ושק הם סגולה לבטל גזרה. מסכת הועלות, מסוגל להנתיק הדין. פרשיות המועדים הכתובים בפרשת פנחס מסוגלים בקריאתם לבטל דינים ומסוגלים לזכות בדיני הקום. החגורה שחגור בה איזה צדיק, כשתחגור בו הוא סגולה לבטל ערעורים. בעיר שיש שם ירידים ויום הדשוק הגדולים שם הרהורי עבודה זרה ביותר, והסגולל הזה שיעסוק ביום הדשוקה בתורה, ועל ידי זה לא יבואו לו לא הרהורי לא לא על זה. עצה על הרהורים לכעוס על איזהו דבר, גם סגולל יינתק ממקומו וללך למקום אחר, גם טוב לקפוץ ממקומו. העסק התורה היא סגולל להצלחה. המקבל גלות על עצמו הוא סגולל להיריון. אכילת בשר בהמה דקה ושתיית שמן זית היא סגולה להיריון. סגולה להיריון שתישא אצלה עץ קטן מגג שעל קבר הצדיק או מגנט וליתן צדקה. שמן זית מסוגל לכן. סגולה לכן תכתוב על קלף כסף וזהב חסד ואמת אלוף. יש דגים שהם מסוגלים לחן. קידוש לבנה סגולה שימצא אדם את זיווגו שי טבילות מסוגלים ליראה. חיבוק הספר תורה מסוגל לכבוד. סגולה לכעס שיאכל פת שחרית. סגולה לכעס שתשפיל גאים. הספר שנכתב בידיו שמן זית הוא מסוגל ללמוד. יראה מתלמידי חכמים מסוגל ללימוד. התעוררות בבוקר ללמוד מסוגל לחוש השמיעה. למחלוקת סגולה לומר ויקרא עשה אל השם עד אנוש. סגולה להינצל משונאים, אין שונאים של מחלוקת, אין שונאים שבדרך, שום יתירא מהם, לומר כל הטעמים שבתורה, דהיינו פשטה, מונח, זרקה וכו'. המעשר מסוגל לעשירות דווקא בארץ ישראל. כבוד התורה וכבוד שבת מסוגל לעשירות. כזית מאור שאוכלים בפסח מסוגל לפרנסה. לכתוב ספר תורה מסוגל לפרנסה. השמחה תמידית מסוגל להצלחה. הצניעות מסוגל לעשירות. סגולה למפלת שתמכור עוברה. התחינה של קמח והלישה של המצות של פסח, הוא סגולה לאישה שמפלת נפלים. כסף חי מסוגל לגבורת אנשים. כשאדם מתפלל במניין שיש שם רשעים, לפעמים הם משליכים אותו למטה, והסגולל הזה שיגביה ידיו למעלה בשת התפילה. סגולה להסיר עצבות שישמע את הצדיק נכבד כשהוא מזמר. סגולה להסיר עצבות על ידי רחמנות. העצה היא מסוגלת יותר בשדה. סגולה לבטל את הפחד שתאמר השם צווקות. סגולה לבטל את הפחד לזכור אברהם אבינו. הושענות חבוטים מסוגלים לבטל הפחד. או הנר סגולה לפחד. על ידי ניוף נופל בתפיסה או לחולי כאב עגליים, גם הזיקים שולטין עליו. סגולת הצדקה לבטל אל כל אלו העונשים. סגולה להבריח רוח אטומה, לקרות פרשת נוח. אישה שהיא מקשה ללד, סגולה שתיתנה לשתות מים משבעה בארות. קידוש החודש מסוגל לרפות חלושי הרעות. אמירת הלל וצדקה מסוגלים לחן בעיני השר. לימוד מסכת שבועות מסוגל לירידת הגשם. חמישה עשר שיר המעלות שבתהילים מסוגלים לבטל השינה. המלבושים שעושים לצדיק, כל מלבוש יש לו סגולה בפני עצמו לכפר. שבת וראש חודש יותר מסוגל להעלות התפילה. ענווה מי שמשתף את עצמו בצרות ישראל ומתפלל עליהם, על ידי זה בא לענווה. על ידי אמת יזכה לענווה, על ידי אמונה בהכנעה, על ידי קביעות מקום לתפילה, בא לידי ענווה וחסידות. על ידי ענווה תפילתו נשמעת וכאילו הקריב כל הקורבנות. על ידי ענווה מוסיפין לו גדולה, גדולה על גדולתו. על ידי ענווה מאריך ימים. על ידי ענווה אין מדקדקין אחר מעשיו. יום שאתה מקטין את עצמך, יום הזה מוסיף כוח וגבורה והתרוממות בקדושה של מעלה. כשאתה רואה שהנאווה נתרבה בעולם, תצפה לרגל דמשיחא. על ידי הנאווה נתבטל פחד האויבים. על ידי הנאווה נתבטל המחלוקת והאיסורים. על ידי הנאווה הכל עמו בשלום. על ידי הנאווה בא חן. מי שיש לו הכנעה, אין לו מורא כאילו יושב במצור. מי שאין בו הכנעה, אין בו יירא. על ידי הנאווה נתגדל. גם אינו נופל ממדרגתו. מי שהוא לב רך, הוא יכול להכניע את עצמו ביותר. על ידי ענווה, הקדוש ברוך הוא זוכר אותו. על ידי ענווה, הקדוש ברוך הוא עושה לו תאוותו. אין העולם מתקיים, אלא על מי שמשים עצמו כעין. חלק שני, סגולה לבנים להקטין את עצמו. על ידי גאווה רבה נבעל כאישה. האדם ניכר בקולו אם הוא עניו או בעל גאווה. לפעמים על ידי שפלות שאדם משפיל את עצמו, או אחרים משפילים אותו, על ידי זה מבטלים מעליו גזירת מיתה. כשאדם מרגיש בעצמו שפלות, ידע שמיתה נגזרה עליו. השלמה השקרן שונא הניווט. על ידי ענבה תזכה לאמונה. על ידי שקר בוודאי תשנא הענבים. מי שהוא מקטין את עצמו בפני רבו, ושואל ממנו כל הספקות, אף על פי שרבו מבייש אותו, על ידי זה זוכה שיוצא ממנו בן שהוא גדול מ... בתורם יותר מרבו. אי אפשר לגאה להשפיל דעתו, הוא בא לידי שכחה. עני, שהוא שפל רוח, אף על פי שאינו נותן צדקה, הוא טוב מהשיר בעל גאווה, אף על פי שנותן צדקה. מי שהוא עצנה הלכת, מכשרותיו צלולים. כל הדרכים שאדם הולך בהם, הכל מהשם יתברך, והם רצון השם. אבל אין לך אדם שיבין את דרכו, אלא מי שהוא עניו. בענווה מרצין את הקדוש ברוך הוא. על ידי הכנעה מבטל הדין. על ידי השפלות יוכל לבטל גזר הדין. על ידי ענווה ינצל מערעורי עבודה זרה. על ידי החוכמה ושפלות ומעורב בין הבריות דיבורו נתקיים למעלה. התנשאות באה על ידי הכנעה. אדם כשר צריך להקטין את עצמו כשרואה ממשלת הרשע. המורה הוראות שהוא נכנע לפני גדולים ממנו, על ידי זה הקדוש ברוך הוא שומרו שלא ייכשל בדבר הלכה. על ידי שפלות תזכה לזיכרון. על ידי שפלות זוכה לכן. על ידי ענווה בא ישועה. מי שאינו חכם בעיני עצמו יכול לבוא ליראה. מי שיש בו יראת שמיים בא לידי הכנעה. מי שיש בו יראה בוודאי יכניע את עצמו לפני הצדיק. על ידי ענווה בא כבוד. שני תלמידי חכמים הם מכבדים זה לזה בהלכה לשמה ובענווה, הקדוש ברוך הוא מצליח להם ועולים לגדולה וזוכה לתורה שניתנים, שניתנה בימין ולדברים שניתנים בימינה של תורה. המספר לשון הרע תקנתו יעסוק בתורה וישפיל דעתו, גם על ידי זה לא יבוא לידי לשון הרע. מי שיש לו שונאים יכניע את עצמו על ידי זה צילאו הקדוש ברוך הוא משונאיו על ידי הכנעה ייפלו השונאים במצודה שהכינו לך. על ידי הכנעה במותיו של אדם נתרבה. על ידי הכנעה נתבטל רעב יגון. על ידי ענווה לא יהיה לך פחד. מי שמכניע את עצמו בפני הצדיק, בזה מעורר אהבה אצל הצדיק. מי שמבוזה בעיני עצמו, על ידי זה יבוא להתלהבות. מי שמשים עצמו כשיריים, יזכה להתלהבות. מי שדעתו שפלה, כאילו הקריב כל הקורבנות. עיקר תיקון פגם עוונותיו על ידי ההכנעה. מי שאינו יודע דרך השם, יקטין את עצמו. מי שדעתו שפלה עליו, אין תפילתו נמאסת. מי שהוא ענו, יכול לצעוק בתפילתו מן הלב. מי שיש לו ענווה, אפילו כשמתפלל במחשבה, הקדוש ברוך הוא עושה מחשבתו. עצבות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 קרבת הצדיקים משמח את הלב. סגוליה להסיר עצבות שישמע את הצדיק נכבד שהוא מזמר. מי שאין מתוודה על עוונותיו, הנחה ודאגות באים עליו. כשאדם מתאווה לדברים שהם נגדיים לקדוש ברוך הוא, על ידי זה באה לו הנחה. העצב על חלום רע מבטל את החלום שלא יתקיים. קול ומראה וריח משיבים דעתו של אדם. על ידי הצעקה מתבטל הצער. מי שיש לו עצבות מביא על עצמו איסורים. כל הנמשך אחר צערו יותר מדי, הצער נמשך אחריו. תמרים מבטלים דאגה. אגדה משמח את, את האדם. חלק שני, עצבות שבלב האדם שמרגיש ברעתו. כי הלב הוא המסב לכל זה, כי הלב הוא הגורם לכל דבר, הן לטוב הן להפך.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 חלישות הדעת, היינו עצבות, על ידי זה בא רוע מזל, ועל ידי רוע מזל מדת הדין שולט. על ידי עצבות חושבים עליו מלמעלה לרע על ידי עצבות מעורר הדין. על ידי דאגה בה שכחה. על ידי עצבות בה שכחה. על ידי כעס בה עצבות. כשהאדם מצר אויביו מתרוממים. על ידי עצבות גם אוהבים יחלקו עליך. דאגה וטרדה על מזונותיו מכחישים כוחו של אדם. העצבות מפסידה פרנסה. על ידי דאגה בא פחד. המאכל והמשתה הם סיבה גדולה לשמחת הלב ולהרחיק העצבות ודאגות.